в бронзові часи чи в античні. Мабуть, мені бракує уяви. Бракує уяви? А ви не здатні уявити себе в іншій епосі. Скажімо, десь в античній Ольвії, на березі Лиману. А мене спробуйте уявити з що приїхав до Ольфії з передніпровського степу і все побачене в місті Елінів для мене дивовижа. Я заворожений екзотикою». «Ось я йду, зодягнений у барсову шкіру, залізний меч із золотим руків'ям сховану в піхви, і з колщина стремлять стріли з бронзовими наконечниками». Спробувала уявити і не змогла, а тому заперечливо захитала головою. «Ви – щаслива жінка? – несподівано запитав Фернандель. Я – щаслива? Не задумувалася? – Не задумувалася? – «А коли ж ви збираєтеся бути щасливою? В яку епоху? Треба звідувати щастя в ту епоху, в яку живеш». Прихилившись ближче, поклав долоню на моє плече і поцілував у щоку. Я відхилилася, та господар не зауважив мого уникливого руху. Горблячись широкою спиною, мугикаючи якусь пісеньку, дістав щось із численних шухлят, полиці схованок, на які була так багата його квартира. А от я легко можу уявити вас скіфською красунею, дружиною скіфського царя, десь ще три тисячі років тому. Така я стара, засміялася, зовсім не гніваючись на нього. Не стара, а молода, ну такого віку, як оце нині. Ви зодягнені візантійські шовки, які морськими хвилями хлюпають на вашому тілі. У вас на голові гостра шапка, до неї прикріплено трикутну золоту пластину, оздоблену багатофігурними рельєфами. А на вашій шиї ось ці буси – сердолікові, скляні та кістяні. Вправним рухом Фернанделі накинув на мою шию разки – сердолікові, скляні та кістяні буси. Шкода, немає накидки з вузькими фальшовими рукавами, які годилося б прикрасити золотими бляшками. Зате є ось ці браслети, ви лишень погляньте. І Фернандель на праву мою руку надів золотий браслет, на кінчиках якого було зображено морських коней. Не думайте, старовинний грецької роботи. Потім на моїй правій руці зблиснув другий золотий браслет, за ним третій. Я не сумнівалася, що ці прикраси античні, грецької роботи, хоч таких браслетів досі не доводилося бачити ні в ювелирних магазинах, ні тим більше на наших київських модницях. Жодна жінка в Києві не може похвалитися такими прикрасами, наче вгадав мої думки Фернандель, і не питайте, звідки в мене все це. Але ж це багатство, багатство, і це багатство прикрашає сьогодні вас, розумієте? Фернандель значить, що дивився злебілими, важкуватими очима. Сьогодні це багатство належить вам, а через сто чи тисячу років належатиме комусь іншому. Парадокси і трагізм людського життя. Фаїни Яківни, все нема й нема, згадала я. Де вона так бариться? Вона не прийде. Я сказав, щоб вона не приходила. Хіба нам не добре вдвох? Ви самітня жінка, я самотній чоловік. Удвох ми не на самоті розмовлятимемо з вами про вічність. Обважніли його обличчя, скидалося на бреластий уламок, ну, скажімо, небесного метеорита. Все ж таки спробуйте себе уявити скіфською красунею десь у степу біля багаття три тисячі тому. Ніч пахне полином, звенять цикади і з плавнів долинає скрик. В сонної птахи, у бурдюку глухо булькає грецьке вино. Мабуть, годі, несподівано для самої себе мовила я. Ви даремне стараєтеся, тому що я негодна уявити себе поза часом і поза простором. Очевидно, така вже конструкція мого єства, що я можу належати тільки ось цьому часу і ось цьому простору і рукою показала на зашторене вікно, через яке притлумлено долинали голоси нічного міста, що потроху затихало після робочого дня. До Фернанделя наче й не долинуло сказано. Змруживши повіки, здавалося дивився крізь мене, справді бачачи прогорклий від полину опівнічний степ.